Вітаємо вас піснею Сінні рушники. В притаю осінь жовті кольори нове листя золоті каштани, і хоч бринять осняннями дворими, та в небесах блакить між хмароктани, як милію від тепла, і півоцвіту бабиного літа, де осінь барви спалює дотла, і де краса джерелами розлита, в ту осінь перелився я. Роками, як у росіну, крапелька води. Бо пов'язала осінь рушниками мою любов з тобою назавжди. Тому безмежно осінь я люблю. І срібний дощ і жовту хуртовину, до неї серця мріно прихилю, згадаю нашу юності стежину, де від цілунків ми були хмільні, і почуття зоріли жаром гаю. На все життя ти присяглась мені, а я сказав, що лиш тебе кохав. Пов'язала осінь рушниками мою любов з тобою назавжди. Дорогі радіослухачі, доброго ранку! Ви слухаєте радіо «Філадельфія».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 Історичний календарець. 9 листопада 1698 року помер гетьман України Петро Дорошенко. 10 листопада 1708 року москалі здобули і зруйнували Батурин, тодішню столицю гетьмана Мазепи. 10 листопада 1838 року помер класик нової української літератури Іван Котляревський. 11 листопада 1895 року народився Зіновій Лисько, український композитор, музикознавець, фольклорист і педагог. 13 листопада 1923 року помер письменник Іван Липа. 14 листопада 1918 року у Києві засновано Українську академію наук. 15 листопада 1878 року народився поет Грицько Чупринка. Від 16 до 19 листопада 1967 року в Нью-Йорку відбувся перший світовий конгрес вільних українців. Шановні радіослухачі, сьогодні ми постановили розповісти вам на хвилях нашої радіопередачі, як дійшло до створення Американської конгресової комісії з дослідження Голодомору геноциду. Українська громада в Америці дуже спричинилася до усвідомлення Голодомору українського народу не тільки публікацією досліджень науковців та спогадів оцілілих, а зміцнівши організаційно, фінансово та політично у 70-х роках почала ставити свої вимоги. В результаті прохань і тиску конгресмен Джим Флоріо вніс 27 жовтня 1983 року у 50 річницю Голодомору у Палату представників Конгрес США законопроєкт про створення комісії з розслідування великого голоду 32-33 років в Україні. Два місяці пізніше він знову вніс цей законопроєкт і до нього приєдналося 59 конгресменів і спонзорів. Сенатор Біл Бредлі вніс в Сенаті подібний проєкт, до якого приєдналося 23 сенатори. В часі весни і осени 1984 року громади США перевели кампанію підтримки законопроєкту під назвою «Коріння трави». 19 жовтня 1984 року Комісія закордонних справ Сенату схвалила проєкт, який два дні пізніше був схвалений одноголосно, уявіть собі, повним складом Сенату. Незважаючи на підтримку 123 членів Палати представників Конгресу США, слухання не дали відповідного результату у них. Все-таки в останній день роботи конгресман Біл Гілман запропонував проголосувати за законопроєкт «Флоріо», що однак не зроблено. 5 жовтня в часі обговорення в останньому дні останньої сесії фінансової резолюції сенатор Біл Бредлі скористався своїм правом і причепив визначену суму 400 тисяч доларів на два роки діяльності комісії в разі створення такої комісії». Цікавим є факт, що через брак часу представники Сенату і Конгресу мали обговорити на погоджувальному засіданні поправку сенатора Біла Бредлі, однак погодилися на неї без обговорення. А вже тиждень пізніше, а саме 12 жовтня 1984 року, президент Рональд Регін підписав фінансову резолюцію Конгресу разом з додатком законопроєктом про створення комісії Конгресу США з розслідування українського голодомору, що стало законом. У січні наступного року, а саме 85-го, Джеймс Мейс був призначений виконавчим директором комісії. Комісія працювала два роки з бюджетом 400 тисяч доларів, а згодом їй додано ще 100 тисяч для викинчення проєкту. Членами комісії були призначені наступні. Ден'єл А. Майка з Флориди, голова комісії. Генрі І. Бауер, підсекретар освіти. Амбасадор Юджин Дуглас Від Державного департаменту, С. Еверет Куп, головний лікар Служби Народного здоров'я, Денис М. Хертл з Мічигану, Вільям Брумфілд з Мічигану, сенатор Денис де з Аризони, Байрон Дорган з Північної Дакоти, Бенджамін Гілман з Нью-Йорку, Роберт Кестин з Вісконсина, а з українського боку Богдан Федорак, громадський член комісії, Мирон Куропаш. Даніель Марчишин, Ульяна Мазеркевич, Анастасія Вокер, Олег Верис. Штаб комісії очолював Джеймс Е. Мейс з двома допоміжними силами асистентами Ольгою Саміленко та Волтером Печенюком. Після чотирьох років праці, а саме 20 червня 90-го року, у Вашингтоні відбулося заключне засідання комісії Конгресу США з розслідування українського голоду під проводом члена Палати представників Дениса Гертеля. При кінці 90-го року був видрукований тритомник свідчень 1743 сторінки, понад 600 свідчень, які створили добру картину трагічного, штучного Голодомору і стали матеріалами для майбутньої історії Голодомору-геноциду в Україні. Ще у 1988 році Уляна Мазуркевич запропонувала перевидити ці книги українською мовою для України, і цю пропозицію безкоштовно поширити звідомлення Американської конгресової комісії в Україні підтримав конгресмен Байрон Дорган, який звернувся до Кондолісі Райс, внаслідок чого State Department, рівно ж одержавши листи від амбасадора Олега Шамшура і міністра закордонних справ України Арсен. Яценюка підтримав ідею пані Уляни Мазуркевич, голови Філадельфійського комітету людських прав. На цю справу призначено суму 100 тисяч доларів, і вже 2008 року книга «Чотири томник» цього разу побачила світ в видавничому домі «Києво-Могилянська академія» тиражем дві тисячі примірників напередодні 75-ї річниці Голодомору. Висліди праці Американської конгресової комісії йшли довго до українського читача в Україні, а саме 18 років. Якими були висновки праці Конгресово-президентської комісії США з ослідження великого голоду 1932-1933 років в Україні? На прохання слухачів наші радіопрограми подаємо всі 19 точок у скороченій формі і з маленьким коментарем до деяких із них, зрозуміло, через наш обмежений час коментаря. Перше. Немає сумніву, що значна кількість українських жителів Української і Республіки та північно кавказького краю померли голодною смертю під час штучного голоду 32-33 років, спричиненого тим, що радянська... Влада конфіскувала врожай 32-го року. Друге. Голод в Україні забрав життя мільйонів людей. Третє. Офіційні заяви радянської влади про саботаж куркулів неправдиві. Четверте. Голод не був спричинений посухою. П'яте У 31-32 роках у відповідь на спричинену посухою нестачу зерна за межами України офіційна радянська влада – надала допомогу враженим територіям і зробила низку поступок селянам. Шосте. Хоч у половині 32-го року були спалаки голоду, Москва замість допомоги висунула жорсткі вимоги до українського населення. Сьоме. запланована програма Москви провалилася, і щоб її виконати, почали грабувати селян від зерна. Осьме. Тому що комуністи не були спроможні виконати плям. Сталін скористався тим, щоб поселити свою контроль в Україні для збирання зерна. Дев'яте. Український голод 32-33 років спричинило вилучення у величезних обсядах сільськогосподарської продукції та сільського населення. Говорячи правду, врожай був добрий і голоду не повинно було бути. Десяте. Службові особи, які відповідали за конфіскацію зерна, також жили в страху перед покаранням. Одинадцяти. Наприкінці 32-го року Сталін знав, що в Україні люди вмирали з голоду. І тут перериваємо звідомлення з праці комісії, щоб навести приклад того, що Сталін знав про голодову смерть в Україні. Ось що Сталін відповів товаришові Терехові з Харківської області який його повідомив про голод в його області. Сталін слухав, слухав звідомлення районного секретаря Харківської обласної комуністичної партії та нараз різко урвав. «Нам говорили, що ви, товаришу Терехов, хороший оратор, виявляється, ви хороший оповідач, вигадали таку казку про голод». Чи не краще вам залишити пости секретаря обласного комітету і Центрального комітету Комуністичної партії України і піти працювати у спілку письменників, писатимете казки, а дурні їх читатимуть». Продовжуємо звідомлення. Дванадцята точка звідомлення Американської комісії. У січні 1933 року Сталін використав недостатню наперливість української влади в здійсненні конфіскації зерна, щоб ще більше посилити контроль за комуністичною партією України. Це санкціонував заходи, які погіршили ситуацію і практично збільшили кількість людських жертв. Ваш короткий коментар. Центральний комітет Комуністичної партії в Москві засудив Комуністичну партію України за невиконання державного плану збирання зерна, бо зібрано тільки 74.5%. Жадна з областей не виконала свого плану. Центральний комітет призначив Постишева другим секретарем Комуністичної партії України, а фактично її керівником. Сталін також не злюбив першого секретаря Комуністичної партії України ще. Прикінчі другого року і думав, як його усунути. 13. Павло Постишев отримав подвійне завдання від Москви – посолити конфіскацію зерна, а отже й голод, в Україні та зліквідувати скромні вияви національного самоствердження, яке керівництво Совєтського Союзу доти дозволяло українцям. Постишев був назначений спеціальним наказом Центрального комітету дня 24 січня 1933 року. І наш коментар, наслідки його призначення були жахливі. Сталін одержав контроль над двома із трьох секретарів Центрального комітету Комуністичної партії України. Окрім того, на чотирьома із семи обласних комітетів Комуністичної партії України. До десяти місяців часу, отже в часі голоду, він вичистив з Компартії України 27 500 комуністів на 120 тисяч та кандидатів членів комуністичної партії як ворожий кляс. Окрім того, усунено 237 секретарів районних комітетів, 249 голів районних виконних комітетів, 158 голів районних контрольних комісій, 3000 тисячі... Передових робітників-комуністів направлено на роботу в нові політичні відділи при моторно-тракторних станціях в Україні. Десять тисяч комуністів з Росії направлено до колгоспів, а з них три тисячі стали головами колгоспів або головами первинних партійних організацій. Політичні відділи в районах одержали по шість працівників, які приходили з Росії, отже біля шість тисяч осіб. «Окрім вичислених, ще 10 тисяч досвідчених большевиків направлено в колгоспи». «Це була справді, цитуємо, масова окупація посад в країні працівниками сталінського сатрапа», – писав письменник Костюк. «Знищено комуністичне національне крило, на яке опирався Микола Скрипник. Він поповнив самогубство». Українізацію здержано, почав ще нечуваний терор під час іпічне Голодомору проти письменників, інтелектуалів та релігії». Постишев виявився жорстоким виконавцем волі Сталіна. Людське життя не мало значення для нього. Його собача відданість Сталінові і сліпе виконання його наказів з проголошеною війною проти уявних саботажників, куркулів, підкуркульників, петлюрівських, шкідницьких і інших антирадянських елементів спричинили великі і неоправдані жертви серед українського населення. Чотирнадцята точка. Хоч впродовж 1932-1933 року голод охопив басейн Волги та Північний Кавказький край, у цілому лише на Кубані, населеному етнічними українцями регіоні північно кавказького краю, агресивність втручань Сталіна було такою ж, як в осени 1932 року та в січні 33-го року в Україні. Було вжито заходи для того, щоб не дати голодним людям змоги їздити до інших областей, чи місцевостей, де було більше харчів. У 16, у 32-33 роках Йосип Сталін та наближні до нього особи вчинили геноцид супроти українців. 17. -те. Американський уряд вчасно отримав достатню інформацію про голод, проте не зробив жодних кроків, які могли б поліпшити ситуацію. Натомість, одразу ж, після голоду, в листопаді 1933 року адміністрація Сполучених Штатів Америки пішла на дипломатичне визнання совєтського уряду. 18. -те. Під час голоду певні представники журналістичного корпусу співпрацювали з радянським керівництвом і з метою заперечити факт українського голоду. 19. Останнім часом, оскільки це писано ще за комуністичних часів, коли Україна належала до Совєтського Союзу, на Заході і меншою мірою в Радянському Союзі зроблено вагомий поступ у справу вивчення голоду якою була постава американської політики та американського громадянства в 30-х роках до винищення голодом мільйонів українців? Про нечесних журналістів, про поставу Комуністичної партії Америки до політики Сталіна і про кількість жертв Голодомору розповімо на наступній нашій передачі. А зараз кінчаємо наш коментар словами Симоненка. «Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ». Бажаємо вам приємного дня і до чергової зустрічі в ефірі наступної суботи. Коментар підготовив і читав Осип Рошка. Співала Оксана Біловзір Свіча з корикам мильові. Навіть ні свіча кривді за плечо тріпотіла до my mom.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 to love. Філедельфійська кредитівка самопоміч це фінансова установа, яка має для своїх членів всі фінансові послуги, як і в найбільших банках. Але в кредитівці вони на набагато кращі і в більшості безкоштовні. Наші чекові рахунки, як і картка віза дебет, абсолютно безкоштовні. А гроші з вашого рахунку знімаються автоматично.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 В сьогоднішньому складному економічному часі важко знайти грамоти, сертифікати чи конта, що гарантують виплату за довільних відсотків на ваших важко запрацьованих заощадженнях. Але завдяки неймовірно цінній підтримці нашої громади, Братське забезпеченеве товариство проведіння пропонує вам справді знамениті відсотки на annuity IRA –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 1-877-857-2284, або завітайте на нашу електронну сторінку www.provassn.com. Залишаєте працю, йдете на пенсію, проведення професійно залагодить зміну 401k у особисте IRA. Телефонуйте.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 Піває Дмитро Гнатюк. Світуть осінні тихі небеса, де ти стоїш, плапітна я роса, в лучах за свуток темним оважий. Моя кохана мріялась дружина Лиш сон далекий вийде вам майне Хоч не забудь, а згадуйте мене Я під вікном прилину по весні щоб ти знялася чайкою вісні, де обнімала кучері волосся, де пригортала те, що не збулося, що небоскресне влітічко сяйне, хоч не завуч, а згодь. Українська Федерація Америки, осередок праці Наукового товариства ім. Шевченка та Бібліотека Українського освітньо-культурного центру запрошують вас на презентацію книги доктора Марка Андрейчика «The Intellectual as a Hero in 1990's Ukrainian Fiction» «Інтелектувал як герой в українській прозі 90-х» University of Toronto Press 2012 Імпреза відбудеться у п'ятницю, 15 листопада 2013 року, о 6-й годині «Вино і закуски», а о 6.30 – презентація книги, яка відбудеться у галереї імені Олександра Черника в Українському освітньому культурному центрі у Дженкінтаун, Пенсильванія, а вступне слово виголосить професор Леонід Рудницький. 90-ті роки були періодом великого творчого піднесення – експериментів та вивільнення української культури. Митці, які з'явилися в той час, започаткували хвилю творчості, яка цілеспрямовано та наполегливо переформувала у моделі. У цій першій агломовній монографії, цілковито присвячені сучасній українській прозі, Марко Андрейчик пропонує глибокий аналіз культурного вибуху, який охопив Україну в першому десятилітті її незалежності. У книзі Інтелектуал як герой в українській прозі 90-х» розглянуто прозу провідних авторів того часу як захоплюючий наратив, наповнений колоритними персонажами. Автор зосереджується на ролі інтелектуала у створенні пострадянської української ідентичності, відстежує злети і падіння цих героїв в процесі їх намагання переінакшити творчу сферу. Представляючи англомовним читачам яскраві літературні явища, ця книга відкриває для них мистецькі тенденції, які вплинули на українське культурне середовище в 90-х роках та продовжують формувати його сьогодні. Доктор Марко Андрейчик є адміністратором програми українських студій та викладач української літератури у відділі славістики при Колумбійському університеті. Просимо записати у ваш календарець дату,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 на вищій студії у США. Семінар відбудеться в суботу, 9 листопада 2014 року, о 11:30 ранку в Українському освітньо-культурному центрі 700 Сівер Road, Дженкендан, Пенсильванія. Участь беруть доктор Мирослав Кей, доктор Лада Салонідіс, пан Богдан Савицький,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 9 листопада 2013 року в Українському освітньо-культурному центрі в залі імені Бориса Захарчука. 700 Cedar Road, Дженкінтаун, Пенсильванія. Коктейль в годині 6. Виступ ілюзіоніста Кайл Перон. Вечеря. Забава до музики Луна. Квітки від особи 50 доларів. Платна бара.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 Дорогі слухачі, сьогодні у нас в гостях представники родини відомого українського композитора Василя Безкоровайного, пані Наталя Безкоровайна, заслужена артистка України, солістка Кримської державної філармонії, та пан Богдан Безкоровайний, голова Науково-творчого товариства композитора Василя Безкоровайного у Симферополі. Доброго дня, шановні радіослухачі! Розпочнемо з такого. Прошу сказати, хто для вас Василь Безкорувайний, родинно і творчо? Шановні радіослухачі, я являюся вночатим племінником композитора. Наші дідусі були дворідними братами, тобто кузенами. Перше моє знайомство з Василем Безкорувайним відбулося ще в дитинстві. Від свого батька Миколи Васильовича я знав, що в родині був композитор, але так... Це був радянський режим, і не можна було говорити в родині про тих людей, які виїхали на Захід. Ще одне, що в дитинстві я дуже любив слухати «Голос Америки» по приймачу, і там звучала музика у виконанні тріо жіночого. Пізніше, коли я долучився до творчості «Безкривайно», я знав, що це є музика Василя Безкривайно. Василь Боскований народився у місті Тернополі в 1880 році. Це була надзвичайно талановита людина. Василь Боскований знав шість мов, володів багатьма музичними інструментами: скрипкою, цитрою, грав на скрипці, віолончелі, але найкраще він грав на фортепіано. У його творчому доробку понад 350 різножанрових творів. І більшість цих творів залишається у рукописах. Значить, власним коштом Василь Боскровайний видав понад 100 творів, а решту треба видавати і їх доносити до слухача. Тому що музика, яка лежить у шуфляді, вона є мертва музика. Музика повинна звучати, і вона повинна вивчати і навчати молоде покоління. У розмову включилася пані Наталя Безкоровайна. З Богданом Миколаївичем Безкоровайним чоловіком багато зроблено вже, дуже багато. Навіть сам, саме Міністерство АРК, бо в нас автономія Крим, не може пишатися такими наробками. Мій чоловік дуже енергійна людина і він в пошуках в нас, саме в наукових пошуках відкрив ім'я Василя Васильовича Безкоровайного, видатного, я б сказала, видатного, не талановита, а ще видатного нового композитора українського і популяризація його саме на теренах, на нашу, в Україні, в нашому Криму це дуже почесна місія, я б так сказала. Бо і в самої Україні, на жаль, не знали, хто такий був Василь Васильович без корованик багатьох ще невідкритих талановитих видатних наших композиторів українських. Василь Бескурвайний, я першу чергу з ним познайомилася, звичайно, по його солоспівах по вокальних творах. І що цікаво, що я можу сказати, що коли я перший твір взяла за струни, його вокальний твір то якби для мене е, написаний, ви знаєте. Мені не треба було його е, транспонувати в якусь другу тональність чи переформуляти його в другу якісь нотну висоту. Він був для написаний як для мене, для мого голосу. А в мене е, лірико колоратурне сопрано. І е, я вивчила цей твір на одному диханні, і потім пішли вже другі твори, і «Чари ночі», і «Дешти листочко», які, які будуть, до речі, виконані на нашому концерті, які ми назвали «Перлиною української музики». І на цьому концерті також будуть видатні українські пісні виконані. Ми старалися так зложити програму концерту, щоб люди почули, яка барвиста наша музика українська, яка вона різноманітна, а Василь Бойскоровайний, він мав той ген український. Його не можна спутати з другою музикою зовсім. Це його музика має своє лице. І не тільки він писав свої співи, от, чоловік ще не сказав, він писав ще для симфонічних оркестрів, він писав для фортепіано, для скрипки, і багато видано зараз вже збірників. У нас видано зараз три збірника вокальних, музичних збірників. Це фортепіанні збірники, скрипкові збірники і фортепіано в чотири руки. Це педагогічний репертуар для нашої для нашої молоді, щоб вона вчилася саме на нашій національній музиці. А завдяки Андрію Стецькому ми тут, в Америці, і йому дуже-дуже велика подяка за це, що він нас запросив. І, на жаль, доктора Евгена Стецька вже немає, він відійшов вічність, він дуже хотів, щоб ми приїхали сюди, мріяв, щоб пройшов цей концерт саме за нашою участю. Ось, і я так думаю, що якщо не вийшло в Нью-Йорку, то на слідуючий рік ми мусимо приїхати до Нью-Йорку і дати цей концерт, щоб як набагато більше взяти публіки, розумієте, набагато більше, щоб люди почули цю постать, і відчули, що Василь Васильович корова не творив не тільки на Україні, він творив і тут, в Америці, і він похований тут. Я так думаю, що оця аура, оця велика робота, яку він провів, яку, він, до речі, не був тільки композитором, він був ще громадським діячем, він відкривав школи, він відкривав філію інституту музичного Лисенка, і тому він був ще дуже такою енергійною людиною і набагато вперед дивився, що буде далі в Україні, бо українська культура, на жаль, в самої Україні, саме в Криму, ну як вам сказати, вона не на такому рівні, як має бути. А взагалі, кажуть, що зараз настільки вже Науково-Творче Товариство багато робить концертів і багато звучить музика Василя Безкоровена, що навіть більше знане від музики Бетховена. Ось. І я так думаю, що наша Поїздка сюди в Америку має за ціль як ширше, як більше розказати людям, хто ж такий був Василь Васильович Баскарувайний, і почути його музику, дійсно національну музику. Дуже цікаво, як потрапила музична спадщина Василя Безкровайну Україну. Її упорядкувала донька композитора Неоніла Стецькі Безкрувайна, і всі ноти, які вдалося їй систематизувати, вона відправила у Тернопільський краєзнавчий музей у бібліотеку імені Стефаника у Львові і в музей імені Лисенка. Це у Києві. Звичайно, пізніше цікаве наше листування було. Я отримав адресу Ніли. І написав до неї листа. Правда, я не сподівався, що прийде відповідь, але перед тим, як мав прийти лист, мені дуже цікавий сон приснився. Я бачив велику воду, чисту, і відлуння за океаном. Коли я подивився у сонник, там є така розгадка, що має прийти лист далеко. Дійсно, за два дні прийшов лист від Ніли, і вона втішилася, що віднайшла мистецьку родину у Сімферополі. З відходом у вічність доньки-композитора Неоніли у нас розпочалася співпраця з зятим композитора Василя Боскраганого доктором медицини Євгеном Стецьким. І дякуючи доктору Євгену Стецьку у нас по Україні пройшло понад 50 благодійних концертів в різних регіонах. Це тільки у Криму у нас було 5 концертів. а це і Київ, Луганськ, Донець, Харків, Тернопіль, Ужгород. Люди сприймають Музика Василя Безкровайна дуже гарна і вона є душевна, адже на Заході його називали українським шубертом за його мелодійність. Щоб популяризувати творчість Василя Безкровайну, у 1999 році було відкрито науково-творче товариство його імені у Сімферополі, і я є головою цього товариства. Звичайно, відкриття товариства з Росії, Криму – це було нелегке. Нелегко його відкрити, але ми подолали всі труднощі, і таке товариство існує офіційно, воно зареєстроване у міській раді. Дуже важливою роботою нашого товариства і доктора медицини Євгена Стецького це був випуск першого ліцензійного компакт-диску з музикою Василя Боскровайного. Всі записи проходили у великій студії Національної радіокомпанії України. У диск, який називається «Затремтіли струни», війшло 15 різножанрових творів Василя Боскровайного і 5 з яких ще знаходяться у рукописі. Слідуючою роботою товариства – це був випуск компакт-диску Наталії Бескровайної в філармонії. Диск називається «Народжена вагнем». І туди війшли шість э, солиспівів Василя Бескровайної. Музика Василя Бескровайної звучить на різних сценах, на міжнародних фестивалях, як у Києві, як у Сімферополі. У Києві вона звучала на міжнародному фестивалі «Київ Мюзик Фест». В Сімферополі у нас проходить міжнародний музичний конкурс «Синій птах». І до 133-річчя композитор Василь Безкровайно в Україні вийшов художній маркований конверт. Цю дату ми відзначали дуже широко, вона відзначалася, можна сказати, і на державному рівні, завдякуючи товариству, тому що всі посилання, всі листування, це йшло від, від нашого імені. І українське видавництво «Укрпошта» до цієї дати випустило художній маркований конверт під рубрикою визначні особистості, гордість України». Тиражем 218 тисяч. А які у вас плани на майбутнє? І ваші творчі плани, як виконавця творів? На майбутнє плани – це випустити його ноти. Зараз ми працюємо над дуже цікавою збіркою солоспів Василя Баскарвайного. Мені вдалося віднайти 47 його солоспівів. 34 з яких ще знаходяться у рукописах. І збірка вже майже готова до видання. Я так думаю, що коли ми приїдемо вже з Америки, протягом 2-3 місяців ця збірка зможе побачити світ». І наші виконавці, а це і професійні музиканти, і любителі української класичної музики, романси солоспіви, побачать ще дуже цікаві твори Василя Баскровайна, які не були видані. Збірка систематизована за таким принципом. Релігійні твори, українські думи, які Василь Баскровайний записав від невідомого Кобзаря. Пізніше солоспіви на... Слова українських поетів далі буде дитячі твори і пізніше це дуети і ансамблі. Ну і хотілося б в майбутньому, щоб видати всі твори безпровайного, а це і Хорові, у нього дуже багато хорових творів. За 27 років науково-пошукової роботи я фактично відійшов весь його музичний архів. Звичайно, одній людині, такому товариству невеликому, підняти такий пластик надто важко, але ми звертаємося і до меценатів, до бродійників. На жаль, в Україні не дуже йдуть на зустріч, кажуть, хай вам Київ дає гроші. Тому що на українську культуру у нас грошей немає. Це кримська влада, так кажуть. Хоча вони виділяють на національні меншини кошти і на кримських татар, на росіян, на греків, на болгар. А у своїй державі цього, на жаль, не можна зробити. Василя Безкорувайного виконують не тільки українці, а співають і грають на музичних інструментах. І кримські татари в нас брали участь в концертах. Скрипаль був такий, Ібраїм, Арабаджиїв. Потім і е, е, євреї, і росіяни, і вірмени. Так що музика, вона не має національності. Має національності та, та людина, яка виконує ті твори. І е, музика без кордонів, вона летить, вона не має меж. І дуже було б добре, щоб ще більше і більше відкривалася музика Василя Безкоровина в різних жанрах. І ще хочу додати трошки те, що колись був концерт, Богдан Миколаєвич, різдвяна увертюра, симфонічна партитура, дуже, дуже добре було. Я звертаюся до всіх українців в Америці. Може, хтось підскаже, це був Буфало, кестр виконував була Бухгалійська симфонічна, симфонічна, симфонічна оркестра, і ми шукаємо цю партитуру, на жаль, ніде не можемо знайти. Я думаю, що, можливо, в когось вона є, і Може, її, знає її потрібно передати нам, і ми тоді розповсюдимо, щоб на різдвяні свята оркестри симфонічні в Україні могли виконувати, а ця овритюра була на тему українських колег. Так. Дуже вдячні вам, що ви знайшли час завітати до нашої студії, і бажаємо вам творчих успіхів. І сподіваємося, що побачимо вас знову тут, в Філадельфії, і, може, навіть в інших містах Сполучених Штатів наступного року. Дякую. Дякую всім. Я так думаю, що ми ще приїдемо, будемо багато чим гордитися і показувати ті твори, які написав Василь Васильович Безкароває. Це геніальний український композитор. Ви слухали розмову із заслуженою артисткою України, солісткою Кримської державної філармонії Наталією Безкароваєною та Богданом Безкоровайним – головою Науково-творчого товариства композитора Василя Безкоровайного у Симферополі. Зараз звучить пісня Василя Безкоровайного на слова Олександра Олеся «Заброніли струни», виконує Наталя Безкоровайна.